«Знаю, але я вже зайнята. Жінка жінку завжди краще зрозуміє». Глибоким голосом, наче збудженим від спогадів, відповіла Діана. Навряд чи якому зрозумів гру її інтонацій. Але зміст до нього дійшов. «Тьху ти Гедота, яка!» – з образою сказав він та відійшов. Через тиждень до Ніни завітав офіцер НКВС. Вона вже не раз зустрічалася з людьми цієї професії і знала, що вони всюди почувають себе як удома. Заходять без попередження, сідають, закинувши ногу за ногу без запрошення, і запитують, але не відповідають. Витримують паузу, щоб іще раз закурити. Ми поважаємо вашого чоловіка. Він загинув як герой, а за це йому... І його батальйону вічна слава та пам'ять, говорив їсть, розтягуючи слова. До того ж я особисто знав вашого свекра, теж гідний, чесний чоловік. Та й вас, Ніно Дмитрівно, ми знали з найкращого боку. Тут він витримав вагому паузу, мабуть, давав Ніні змогу згадати, що ж вона накоїла. Я впевнений, що перед партією і народом ви чисті, але хтось хоче заплямувати ваше чесне ім'я. Здається, ви знаєте більше за мене. Така робота, скромно пояснив офіцер. Та якщо ви справді нічого не знаєте, мені буде важко вам пояснити. Така делікатна справа, знаєте? Ніна чудово розуміла, що йому не ніякого, Такого відчуття люди НКВС не знали, її гість намагався бути люб'язним, і це лякало. Кажіть усе, як є ми, люди військові, всього набачилися. Та я й не лабораторії працюю, а з пораненими. Звикла дивитися правді у вічі. Приблизно так Ніна уявляла собі відповідь порядної людини, якій нічого приховувати. Подейкують, що між вами, товаришу Ціпка і санінструктором Ланевською, виникли не зовсім традиційні стосунки. Ви здогадуєтеся, про що я? Ні, товаришу Кондратов, він не повірив, і відтінок його голосу дещо змінився. Ми з вами дорослі люди. Так, тому давайте беззагадок, несподівано перебила його лікар. Кондратову було гидко промовляти таке, тому він процідив крізь зуби. «Надійшов сигнал, що ви, Іланевська, живете як чоловік та жінка». Ні-ні, стало смішно. Їй кортіло запитати, у кого я король, але почуття самозахисту її спинило. Вона тільки знизала плечима. «Що сказати?» «Гидка брехня». Мені б таке і в голову не заїхало. «От», – офіцер підняв палець, – «Аланевська, подруга ваша, провела на зоні чотири роки, і треба ще розібратися, чого її випустили достроково та дозволили воювати разом із чесними громадянами. Я не здивуюся, якщо це її робота. Колишні зеки завжди потенційні злочинці». «Ні». Твердо заперечила Ніна. Леневська зрозуміла свої помилки і стала чесною людиною. Я хочу допомогти їй увійти у нормальне життя. Хіба не перевиховання є метою правосуддя? Кондратов від душі розвеселився. Ви справді така наївна? Ну добре, на диваках, як кажуть, світ тримається. Що ж, перевиховуйте, «А ми проконтролюємо вашу педагогіку». Тільки він вийшов, Ніна наказала розшукати та привезти Діану. Звісно, розумніше було б почекати, але вона боялася запізнитися.